قال الشيخ ابراهيم البيجوري رحمه الله تعالى و اما الحمد لله ها و اما الحمد ها تقديم Istilahan Fahuwa fi'lun Yumbi'u an ta'zimil mun'imi Min haisu kawnihi mu, Mun'iman alal hamili Aau ghairihi <coughs> ah, Dia kata Dan ada pun Makna puji Haa dulu tu makna puji luratan dari segi bahasa bercakap. Haa ni pada persatuan ulama. Haa ulama letak ha, pakat letak bila panggil hamd. Hamd itu apa dia? Haa. Jadi katanya makna hamd pada istilah ulama ya panggil pada persatuan ulama ataupun pada panggilan ulama kerana istilah itu ittifaquta ibadin ala amri ah ha. <coughs> uh, katanya maka iaitu alhamdu makna puji pada istilah ulama ialah fa'lun ha, kita tengok di sini nampak umum pada makna lorak ha, makna lorak tadi ha, asana bil kalam atau bil lisan sebut lidah je, tak termasuk perbuatan lain ada pun makna puji pada istilah itu fa'lun yang ha, gunanya fa'lun perbuatan Ha, ini umumlah ha, Perbuatan Yumbi'u yang menunjuk Ya asalwana amba'a yumbi'u Itu mana beritahu ha, Perbuatan ha, yang menunjuk Yang beritahu dari Anta'zimil mun'im ha, Perbuatan yang beritahu ha, Dari membesarkan orang yang beri nikmat Makna perbuatan yang menunjuk atas membesar Maksudnya Fa'lun yumbi'u'an Makna yadullu ala Bila tu ta'wui yadullu mana ala Perbuatan yang menunjuk ia atas membesarkan orang yang berinikmat Al-antazimil mun'imi Tapi tilik segi mana? Min haithu kawnihi Dari segi keadaan nyonya al-mun'im itu Mun'iman Nah, tilik segi orang itu tu yang buat, nah, yang buat nikmat, yang beri nikmat, yang yang mengkurni. Kunia tu al-hamidi atas orang yang memuji au atau atas orang lainnya. Kita kata si Zaid tu satu orang yang buat kurnia, yang buat baik kepada satu orang. Sama ada satu orang tu kena yang yang memuji atau orang lain ah ha, maka perbuatan yang menunjuk atau membesar ke orang yang beri nikmat tu panggil puji pada istilah ha, umum pada makna puji lorat lagi puji lorat tu khas dengan ya jah ha, ah tu dia kau sedang perkataan jah adapun puji pada istilah ni umum sebab firuq mari ta'mim ta dia kata sawa un kana ha, dia panggil ta'mim ta tu nak amin pada kata fa'lun sawa'un kana zalika zalikal fi'lu lihat situ ha, makna puji tu ialah perbuatan sama saja adalah zalika demikian perbuatan itu tu. sama adanya qaulan bil -lisa. Perkata ha, lisan perkataan dengan lidah ha dia panggil fa'lun lisan perkataan ini makna pekerjaan lidah ha masuklah fa'lun eh wir di qadan bil <biljanan> ha, ataupun berpegang dengan hati ha do dalam hati dah ha masuk dia kata fa'lun juga ha kerana iktikad ni masuk dalam perbuatan hati kerja hati ha, berpegang dengan tuhan ada masalah ha, tu maksud di dalam kata perbuatan hati kerja hati tu Ah ha, tu kerja lidah. Ah ha, dia kata masalah fa'lun. Aw <Sessizia> amalam bil arkani ataupun kerja dengan segala anggota. Maksud arkan sebab dia kata bil arkanillati hiyal a'dha'u ya <Sessizia> tafsir siyarah. <Sessizia> Atau kerja dengan segala arkan. Asal arkan makna juzuk suku-sukulah. Juzuk-juzuk ha, satu suku Satu suku, satu bahagian Maksud arkan di sini Allati hiyal a'abau Ia ialah segalaan Kerja dengan tangan Kerja dengan kaki Masuk di dalam kata fa'lun semua Amaka ha, manakala fa'lun yang menunjuk Atas membesar ke orang yang berinikmat ha, tu panggil ke puji ha, Terbenar sebut lidah Oh Zaid itu satu orang yang murah satu orang yang murah lalu dia buat baik kepada satu orang lain su so, khalik Dekat kita puji oh zaid ni orang yang baik ah ha, orang yang murah ah ha, puji dengan lidah ataupun bila bertemu dengan zaid kita buat satu perbuatan menunjuk tah besarkan dia panggil puji juga puji dengan puji dengan perbuatan ah ha, baik <coughs> Ah, ha, cuma i'tikad tu tak ha, tak dapatlah dengan secara zahir itu Ah, ha, cuma ada tanda tanda. Kama sebagaimana berkata orang yang berkata. Ni kata dengan bentuk syai'in ni. Kama tak royak ini perkataan siapakah asalnya? Tak sebut tuan yang kata nama tu fa dad kumun na'ma umminni salastatan yadi lisani wa damiral muhajjaja muhajjaba alaih telak alif mata-mata alaih untuk nak pelepas suara aja Bukan kata alih tasniyah ka pada tu ha dia panggil alih itla semata-mata alih tujuannya bila masuk dia tu boleh melepaskan suara kalau tak ada kalau tak ada alif tu nak melepaskan suara tak boleh muhajjab ha bunyi gitu apalagi kalau wakaf muhajjab ha dak bubuh alif fa tu jadi padah boleh melepaskan suara jadi panjang waq Ah ha, tengok ya ha, diwa lisani wa dhamirul muhandaba ah jadi penepak suara panjang itu faedah buat alif eh ha, artinya bahar tawil dalil lagu syair ni ah kita nak katakan ma qala al qailu ayy min bahril tawil min bahril tawili ni nama lagu syair tu dia panggil bahar tawil puulun mafailun puulun mafailud Aku ukur duruk tu afadat kumun na'ma umminni salamatan Yadiwa lisani Waqbamiral muhanjabah Artinya Beri faedah akan kamu ha, Ulin ni'mat Daripada aku Itu tiga kagor Hmm Mana tiga kagor tu Satunya Tangan aku Yang keduanya dan lidah aku Ah yang, ke, ah, yang ke yang kedua lidahku, hati tanganku tu apa isyarat pada engkau tu, maksud tangannya tu atau masuk kaki, bagi lah. Ah, maksudnya perbuatan dengan engkau. Walisani dari lidahku, atau perbuatan lidah mana kita kata perkataan? Wabdomirul muhajabah, domi di sini mana hati? Ah, domi ni, yani ni hati, qalb, qalb. Kanak-kid bawah ini punya ayat qalb al muhajja ba jadi hijab jadi diniem tu tu dah ada ada tak nampak lah. baik kalau gitu masalah intikok ni panggil perbuatan juga bukan semusik tu. Ah dia kata begini. Wainna makan lihati kado faklan hagannom boleh kata intikok ni masuk lepas emap perang di perbuatan juga. Buat dengan tangan ha, Tak apalah ha, Kita duduk kecek semua dah Buat dengan tangan Kadang-kadang orangnya buat dengan kaki Alah orang, orang buat dengan tangan Buat dengan kaki ha, Jadi panggil juga buat Itu ha, tiba-tiba lah kita duduk kecek tu. Buat dengan tangan Buat dengan kaki ha. Buat dengan lidah Itu kita berkecek Tapi walaupun Maksudnya kerja lidah Kecek ni kerja lidah Ha, kerja kaki tangis panggil perbuat zahir tu kerja lidah panggil perkataan i'tikad ni panggil kerja juga ha, panggil fi'il juga ke mana ha, dia kata wa inna ma kana li'tiqadu fi'lan li'annahu tasmimu bil qalbi ah dia dia kerana bahwasanya al itu ialah tasmim am um, tasmim ni kita nak panggil apa menetap ah ha, menetap ke dengan hati. Ha, masalah satu sekejap dah tu menetap tu. Asalnya kita ni dok ihtima dalam hati tu kadang-kadang dok berpapo. Kita ni sekali yo ko, gitu ko, gitu atau begini, boleh jadi begitu, boleh jadi begini, hati kita menetap. Nah, ha, jadi satu kerja Ah, ha, sabak tu kadang-kadang cerita, Dan dah mau mana. Ah ha, sekali begitu ha, ha, tiada tak ada. Nawi aku ano ano. Ah menetak bawah sonyo sungguh. Ah hati menetak itu satu hijau, satu hijau hati. Atas tasmim atas tasmim bil kalbi. Ah karena yang ia tiko ialah menetak dengan hati. Asa itulah kalau ha, kalau orang tu dok leluk-leluk sangat banyak i'tiqad, i'tiqad dia kena jazam. Jazam-jazam dia memutu hati. Ayah tasmin menetap dengan hati. Ah ha, tu kerja hati dah banyak. Ah tu kata i'tiqad tu fi'il. Hmm jadi ya. Kalau gitu kita i'tiqad tu hak ada tu pujidah. Pujih pada istilah kita sebut lidah tu Allah Maha Kuasa. Ah, Allah Maha Mengetahui itu puji lidah. Pastu kita buat tunjuk atah membesarkan. Ah kita semaya Asmaiah ha, tu puji. Ah tu dia. Ataupun kita kata kita puasa walaupun tak ada baca apa katakan. Ah tu maksudnya pujian kerana perbuatan yang menunjuk atah membesarkan Munim. Munim kita kata Allah Taala. Jadi puji tu atau pun satu orang yang kata Zaid, Sani orang yang bagus. Bila dia mari kita, kita tak ada kata gapo akak macam Nabi dia. Itu ha, perbuatan yang menunjuk. Ah, pun kita sambut dengan baik dia. Ya? Ha, perbuatan itu siapa yang kata perbuatan itu menunjuk atas puji tu? Walaupun tak ada kata apa. Nah, hak kata tu puji lidah. Ini ha, ada sambo dia, ha, seleka dia tu, agak ha, asyuk minum. Ah, tu panggil perbuatan. Ha, Masalah puji dah tu. Pada pada istilah. Wa'amakauluhum ha, dan ada pun kata mereka itu ulama. Ada yang kata, attabiku. Dia kata anahu bahwasanya al-istiqaq tu kaifun apa kaif ha ini dipanggil tu bagaimana dalam istilah maqula dipanggil maqulatul kaif gapok kaif ia ayat suratu iaitu apa Alhasilatu yang ada ia yang hasil ia bin di dalam hati Ha, ada kata begitu ek eh, sikap tu rupah ia hasil ia pada dalam hati. Mana? Ha seperti kita kata Allah Taala Allah Taala ada Ha kita sila dalam hati, ada Allah tu kita menetak kata. Ha sungguh. Ha mana tak dia panggil ke salah tu. Oh ha tu dia kata dia. Wa amma qawluhum Dah ada perkataan mereka itu begitu tu. Saya panggil fa huwa tadfi'un kalamiyun saja. Saya itu nak menghalus bahasa-bahasa cakap saja. Nah la zaru ilaihi huna tidak ditilikkan kepadanya ah kepada tadfi' ini huna di sini. Tak tiliklah tu tu. Nah, ha kita klik kau saat eh, ni, ialah um, panggil ke kerana dia adalah tasmim bil qalbi hah macam tu habis fa in tilat maka jika dikatakan fisual kalau ditanya kata ah ahli atiqadu la yumbiu uh. ha, ataupun kata dengan la'i'tiraq padahal maksud dia tanya dah lah Iktiqat itulah yumbi U'an ta'zimil mun'imi ha, Kalau orang kata eh Iktiqat dalam hati itu Tidak menunjuk ia Jasa tidak beritahu dari Maksudnya tidak menunjuk ia atas membesarkan munaim. Oh, dijawabnya begini Ujibak Dijawabkan An hazalqil Dijawabkan daripada itu Pertanyaan perkataan tu jawab dengan katakan Biannahu dengan bahwasanya al dia itu, yumbiu menunjuk ia sekiranya eh barangkali barangkali lam jatuh tu. Ah ha, sekiranya lawit puli aalehi, ha, lawit puli. Ha, Nana ada lam lagi lepas pada board. Ah ha, menunjuk sekiranya lawit boleh alaihi alehi kalau dinafok kalau dilihat ke atasnya. Nah ha, jeda supot tanye buat tenapok lah. Napok tanye tu. Ah ha, yang berlaku sesuatu. Ah ha, kita napok kaki tu Ah ha, yang berlaku padanya. Ah ha, ha, ini, ini pun kalau sekiranya dilihat atasnya. Yungbiu lawit boleh alaihi Aw, ataupun mana gini eh, Anahu an yustadallu alaihi bilqawla Atas pada anahu yumbi'u Dijawabkan dengan bahawa sonyok Iktiqak <tuh> itu sungguh puduh dalam hati Tapi boleh di dibedali ke atasnya Atas iktiqak dengan perkataan Tengok muda pergi ke apa? Aku pergi ke tuhan Aku pergi ke tuhan kuasa Boleh dibedali dengan atasnya Atau dengan perkataan Aci tanya dia tengok, dia muda pergi ke mana? Ah, ha, atau perhiasan dia mau ha, dia mesti go ke mana kezai? Oh, kalau perhiasan, oh gebai, ha, ah tu betul. Ah, ha, kalau itu hanya hanya ada lah hati dia betul tak? Hmm, betul. Ha, itulah makna kata, sungguh pun tak dapat dilihat, tapi ada tanda tandanya. Sekio kalau dilihat, belatulah. Atau boleh jadi ke atas hati, tu dengan perkataan kalau gitu wayatahaqqaqu hina idzin hamdan ha, maka dan ternyata lah ketika itu oleh dua puji ha ketika mana tu ha ketika yustadallu alaihi hina idzin yustadallu alaihi bil qaw ha, jadi rupanya ternyata dua puji ha ya hina idzin hamdan oleh dua puji mana a haduhu ma bil qawli ya waya aku ha pasal aku lah di aku lah zaat ni seorang yang mulia zaat ni satu orang yang murah ha di aku lah Jadi satu puji dengan perkataan eh? satu lagi wal akharu wal hamdul akharu bil yaqdi ah dengan pega ah pega tu ambil mana al maquzi minhu Ah ha, tu dia puji dengan i'tikad yang diambilkan i'tikad itu minhu ha, minal qaul. Ah tu dia ni. Ah ha, Khalid bagaimana mu yang terhadap Zaid ni? Ah ha, kita nak tahu bagaimana dalam hati dia. Ah ha, Khalid kata bagi saya la Zaid ni seorang yang Ah seorang yang, ha, so yang murah Jadi puji lidah sah dan pula puji dalam i'tikad dia. Tahu di lidah sah ni. Ah ha, itu makna kata wa yatahaqqaqu hina idzin hamda nua pudi hadu ma bil qauli wal akharu bil minhu min al qauli ha habis selesailah panje daripada hamd hamd saja tu ha bukan man tepi lebih ha todi yo nah ni kitab bahasa tulis huruf kecil rapat kalau boleh besar kecil semua kan Duk cara ni saja Aa, Itu dia <tuh> Itu duk tafsir duk syarah perkataan Alhamdu Tak kira lah, ni sama ada Kalau musanah ni ayat mana Pun lah ni lah tafsir Alhamdu ni Apaan ni Alhamdulillahi ala filatihi Thumma salamullahi Ma'salatihi Ah <sipun> sila salawat. Ha haja tamu tu sila, sila makna pemberian puji-puji itu bagi Allah kerana pemberian kurniaannya. Ala filatihi summa salamullahi ma salatihi. Ha tu selawat salat salat selawat-selawat selawat. Ha kita kau tengoklah. Uh, baik selesai dari situ munasabah dengan puji nak mai bicara syukur pula. Uh, nah puji ni kita guna kelimah Melayu. Manakala syukur ni kita guna uh, kita guna klimah Arab. Ha uh, kita guna kelimah Arab kita kata syukur, syukur. Semena kalau jumpa betul terima kasih. Uh, syukur terima kasih. Ha uh, sabik torak ajar uh, ajar kanak-kanak bila -kanak, dia beri apa-apa kata terima kasih. Uh, kata kata terima kasih ah dah a budak pun pandai terima kasih bila gabik terima kasih uh, ah dipanggil pada syukr ah ya tu syukran syukra ah uh, kalau pasal ni syukriya syukriya uh, ya darah darah. Uh, ada kata syukran yang mai dengan asad gitu uh, syukran Manda kata syukriya uh, syukriya hmm. kita kata syukur ha menjadi melayu ni hatu. ha terima, terima, terima, terima, terima kasih baik Apa dia syukur Haa, katanya wasyukru lughatan huwa alhamdu asilah hasan ni syukur pada logat tu ialah kena kepuji pada istilah hasan ni Haa, kita paham makna puji hasan ni itulah syukur pada logat oh maksud di situ Ha, puji pada istilah muradif dengan syukur pada orang. Ha, ah dia dia. Ah ha, terima kasih ni kadang-kadang dengan perkataan saat ni kata terima kasih, ha, kata itu ataupun ah ha, sebut baik, panggil-panggil ha, syukur. Ah ha, ataupun perbuatan yang menunjuk atas membesar, panggil syukur juga. Hmm itu dia. Lakin, ha, tapi ia kena ia kena salailin lah dalam tarikh tu. Hmm, syukur pada logat Wa ma'na ma syukri logatan Hual hamdu kena kenaka makna alhamdi Su'ilahan dah Lakin tapi Kena tukarlah Bi ibn Itu tak juga nak nampak titik nak jadi dua Nak jadi titik Ya tu sebenarnya boh, Bi ibn Bi ibdalil hamidi alhamidi Barangkali Bishakiri Hmm bisyakir jatuh alih pula situ. Abi ha, ibdalil hamidi dengan tukar cala hamid ha, maksudnya tukar lafaz. Tukar cala hamid dengan syakir. Betul mana oi? Oh, tadi dia royak pujia kata gini. Min haythu kaunih mun'iman 'alal hamidi. Asyik tu tukar. Tu, tu, tu, tu, tu. Bila dep kecek syukur kena kata muniman alasyakir au ghairi. Ah ha, tukar situ search. So. Ha, ah tu ya ya nak jaganya. Ha, ah sebab kita dep kecek syukur kita kata alhamidi tak masuknya dialah. Ah ha, bajak kata lakin bi ibdalil hamidi tetapi dengan tukarkan lafaz hamid ala pa yang puji yang ni pada kata min haitsu kaunih muniman alhamidi kita tukar dengan apa bisyakiri ha kita tu bisyukri anaknya ha, bisyakiri ha kita saling kata min min haitsu kaunih muniman alsyakiri au ghairihi ha tukar situ saja so. ha, apa, apa betul lain tak apalah supa semua Ah habis wastilahan tak panjang dahlah tu. Ah tak panjang dahlah kita tahu dah. Ah makna tadi dah. Wastilahan, yani wasyukr wastilahan wastilah pada luwatan nak ayat syukur pada istilah. Syukur pada istilah ni apa eh? Oh, iyalah farpul abdi. Ah. Dari kita cakap kata memaling. Ah memaling oleh hamba Maksudnya Menggunuh ataupun merintah Ataupun melaku ha, Sarf Sarful abdi Ida pak masda kepada fa'in ha, Melaku oleh hamba Kalau terkati dengan Jirat Jawi Dia kata memaling oleh hamba Ibarat ha, ya, ya, memaling Karena saraf itu juga dipakai ke mana Paling ubah, tukar ha, asal. Maka kita nak ambil benar sahabat sini juga Yang ini melaku oleh seorang hamba ah ataupun mengguno oleh seorang hamba <coughs> akan apa jami'a ma kepada serfur mengguno mem memaling ataupun memerintah ataupun melaku macam mana-mana <coughs> oleh seorang hamba akan semua barang barang situ nikmat ah jami'a ma akan semua nikmat kurniaan kaki tangan mata kepala apa dia telingu muluk atau mah Semua barang ni'mat Allah Ta'ala Yang telah kurnia oleh Allah ke atasnya ha. <coughs> Yang telah kurnia oleh Allah Ke atasnya Atau abdi Bihi dengannya Dengan mah Atau a'i di situ Amalaku ha, oleh seorang hamba mengguna oleh seorang hamba atas segala barang semua nikmat yang telah kurnia oleh Allah alaihi ke atasnya kata abdi bihi bima. Ha? Sarfu fi. Ya tak lucit ni. kita perhati dengan iraq depa sakuk di mano. Ha melaku oleh seorang hamba atas semua nikmat kurniaan yang telah kurnia oleh Allah ke atas abdi seorang hamba bihi bima. Mengguno melaku fima pada barang. Ha, barang itu to'ak. Malak to'ak. Ha, ibadah. Ha, yang khuliko. Yang telah di menjadi akan, akan abdu. Li ajlihi kerananya untuknya untuk ma. Ma yang kedua. Tuhan menjadikan kita ni apa untuknya. Ha ini isyarat kepada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ha tu ma khuliqali ajli kena ke ibadah. Ambil daripada ayat. Ha japo ma khuliqali ajli ay minal ibadah kama fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku menjadi akan jin dan manusia malaikat Ha, untuk beribadah Mereka itu akan daku ha, Kita terjemah. Jadi ibadah ni lah pai ma ha, khuliqali ajli. Ah peruntuk ke, sebab tu kita kenal-kenal, kena kita -kena. kenal-kenal -kena -kena peruntukkan. Ke. Kalau tak kenal peruntukkan ke, kita guna tak kenal. Ah, ha, sebab kita kata ubah ni buat untuk apa? Itu kena kena peruntukkan ke, fanya. Ubah fara ni untuk apa? Itu nak baca tengok dulu. Ha, oh, kita pandang ni nak pandang aja, cuba tengok dia tu ah. Dia tulis Ah, ha, ubat ni untuk gapo? Ha, dia dia ya, ya. untuk menghilangkan sakit kepala. Ha, untuk dia. Ah, ha, untuk menghilangkan demam. Ha. Ha, tu dia. Ke po tu, po ni dia kaya dia. untuk ubat ni untuk tu. Ha, tu dia ni ubat apa Ya ke ai? Oh, untuk ah ha, menghilangkan batuk ha bab ni utuk tu pak kita je makhluk tu wak mambuh no dok no dok no. tak kena dengan makhluki qali ajli ah jiyo barang dadah ni utuk dia gapo nak menah cam gua tu menahai muka ni daripada rusak ha gitu kita je wak isa dia ah ha, Kenal tak kena makhluki qali ajli hak Tuhan buat semua ada makhluki qali ajli Ha kita kita kena asal dia pagi, salah gunung. Ah ha, salah gunung ni besar. Ha, guna salah ni besar. Bagian ni untuk Apa kita dia buat lain salah besar. Ha Tuhan menjadikan kita ni untuk apa? Ha. Ha budu ni ada juga setengah uh, tafsir macam ada la minhajul abdi kita lepas tu. Ha daripada Ibn Abah tafsir ayli ya'rifuni. Ya Pay kenal mereka itu kepada Kenaku aku ni tu ajamu tak ada aku tak menyada mu tak leh ada ah ha tanya adakah mereka jadi sendiri ha, adakah mereka sebelum pada ada tu mereka jadi tukang boleh mengadakan mereka sendiri mana boleh ha munna aku ni ha, dia panggil ha untuknya Allah Ta'ala sudah kenal dia Bila kenal dia, dah kita hamba kat Tunjuklah, tunjukkan Kata kitanya hamba Dan besar mengagungkan dia adalah Tuan kita ha, ha, Kali tu makhulik kali ajli kalau tu makhulik kali ajli, semua Tangit ha, Sahabat tu tangit nak capai macam mana Capai barang yang direba Curi Tak boleh buka-buak tangit untuk tu Ah ha, kaki belangkah ke mana tempat dia diretok bukan dia belangkah ke tempat yang dilarang ah ha, dia pergi ma quli quli ajlih ha maka bila orang boleh melakukan semua nikmat Allah Taala beri menjadi beri ke dia Melaku pada barang Peruntukkan yang menjadikan hamba tu kerananya itu ha kau panggil syukur mata kita tengok apa tengok kitab ah ha, mata kita tengok kitab tu buah-buah tengok kita ah, mentalaah ah. Tengok masalah tu masalah buka kita tengok. Buka, kerok, baca. Nah, ha ah. ah, tu kepanggil tengok tu tu masalah syukur mata. Ha, ah, tu dia. Ha ah, mata kita tengok-tengok perempuan ajnabiah, ha ah. ah, tu dia panggil nyalah guna. Ah, ha sorah tak kena, sorah tak kena. Ha fi ghairi Ah ha, benar ha, tu pani syukur syukur. Nak guna jamik ha tu payah tabik dikatakan qalilup apa lebihnya qalilamma tasykuru sikit benar kamu syukur. Eh sedikit benar kalau Tuhan awak kira tu kita ni. Kita syukur Tuhan ni sedikit sana. Apa lagi syakut kau sangat jauh wa qalilum min ibadiyas syakut sedikitlah daripada hamba ku yang sangat cukup tu kau sangat sikit benar tu Ha tengok deh inilah makna kata kita ni tak lepas Hidup hidupnya tak tahu tak leh duduk tak sudah kan buat rumah tak lulah Nah haa, jadi kita duduk nak tak mengaji agama ni tak sudah Ha lepas kalau orang tak jadi orang lah Ha nah, orang panggil ya program keretah ya panggil. Kadung tak mengaji agama gak teruk sungguh tapi nak fikir situ juga masyaallah lah. Ha nah. Alhamdulillah. Ha, kita boleh masuk dalam gulunget. Ha, nah. ha tu dia. Tu nak faham katak nak syukur nikmat Allah tu bukan main. Boleh duduk dengar. Ha Anda nah. dengar kedo yak syukur nikmat telinga. Apa kita nak tu, berjala, di ha, dengar tu berjalan lagi ah ke jalan atau mansalaka tariqan ah dia-dia suku kaki oh Masya Allah ha, Itulah paling kuat kita kena kena jangan kita hidup ni tak tahu gapo tu teruk. Hmm, teruk kalau lagu tu rupanya tak ada beza dengan binatang sebab tu Allah Taala kata ulaika kal an'am mereka serupa bernafas ada mata tak tengok dari dalil menunjuk atas adat dan kuasanya Ha, ada telinga tak dengar kok hak sebenar. Ha, ada hati akak tak fikir kok jalan baik. orang ni sport Saya kata. Ha walaqad zarana li jahannam minal jinna apo dia ni jahannam macamiram minal jinni wal ins kata. Kami menjadikan engkau jahanam tu. Ha, apa dia ni jin. Ha, untuk jin manusia kebanyakan Manusia bahasa mana? Jin bahasa mana? Haa ah, lahum. ah, apa nama ni? Ah, lahum. Haa <coughs> ah, apa dia? Haa ah, yang ada bagi mereka itu mata tapi tak melihat hak sebenar. Haa ah, lahum qulupullayabqahu nabiha adu'aka tak peheh tak uti. ah, tu hak tahil lah tu, tu. Ada bila lah tu. Ada penama ni ada pendengar tak dengar perkara hak sebenar. Ah, tu dia. Maka tuhiban Bani kata mereka itu supaya menata, kau menata lembut ya balhum adallu, ha, bah mereka lebih sesak Ah menata tak ada akar dimula lagi. Orang ni ada akar. Tuhan kata tu roh. Hmm, habis tidur. Ha, selesailah daripada menyatakan makna syukur, makna puji pada logah dan pada istilah. Kemudian pada tu ber, ha, beralih pada satu pula, mari nak bahas cara alih lain pada alhamdu dan lain pada lillah. Ah ha, dengan payah. Tak lepas lagi dengan alhamdulillah tu. Ha, ha cara dia ni dia. Summa'lam. Kemudian ketahui ilmu-mu ayyuhal mukhatab. Ah ha, dia tujulah kepada mana-mana orang hanya hendak melihat kitab dia, dengar kitab dia, belajar kitab dia, baca kitab dia, masalah mumum belakoklah. Ketahuilah lah. anna al. Kita panggil alil lad. So -al fil hamdi. Bukan ayat 25 dah tu kira-kira tu. Nah, hamd hamid yahmadu hamdan ahamd. -hamd. Nah, hamd. Itu kita panggil 25 maksud dak. Nah, Is Patut al tersyukur patut. Harah nah, Ah ha, bila lagi masuk dua tu alhamdu. Ah ha, nak, nak cakap betul al -da. dia kata ketahui ulimu bahawa al filhamd itu imma ah ha, boleh pecah banyak dalil Ada Adakalanya dia panggil lilistigraqi. Oh macam ini maudhuatul lilistigraqi. Al istilah itu dihantarkan makna istigraq. Istigraq ghoraq waraq dipanggil gelaran dah mana kata menghabisi menuju atau mana habis semua sana nah. alhamdu dengan mana kullu hamdih ah ya alilal istighraq ni kita kira kalau buai dia bubuh kullu boleh ah dia panggil alilal istighraq nah nah misalnya Alhamdulillah cuba al alduai buai apa kita buh tempat tu buh kullu kullu hamdih ah semua puji itu adalah bagi Allah. Ha sabiq ta'at Segala puji, ha ta'at lah. Segala ambil mana weh, ambil dia alillah dia. Nah alillah innal insana lafi khusr. Ha ta'at alillah istighraqin. Lah. Sekali kita buat alillah Innal insana ai innakulla insana ta kulla insani bahawa semua manusia tanpa pukur semua manusia itu adalah di dalam rugi. Ha, apa pak kau cabut semula illa di Dia panggil alilal istiqra. Ha satu au au -oh, ataupun lil jinsi. Ha jinni. Gana hamdi maksud tak istih jenis. Ha jenis puji. Jenis puji. Tak kira lah ada berapa perkara pun jenis puji masuk lebih. Ha, semua adalah bagi Allah. Ah ha, jenis puji jarat jumaah gitu. Ah ha, jenis puji itu bagi Allah. tapi ha, kelip ke mana istighraq jugalah. Ah ha, semua puji, ada ha, banyak dekat jumaah kat tulah. Segala puji itu bagi Allah. Ah ha, jenis puji itu ha, bagi Allah aulil ahdi. Oh ada pembaca alil ahdi pula dah. Maklum puji hak maklum. Puji hak maklum tu lah maklum pak dah. Ha, puji kodim bagi kodim puji kodim bagi hadis. Ha maklum tu, maklum tu. Ha, maklumnya empat bagi semua. Ha boleh. Oh, tu dia. Wa Dia boleh baca wa lam atas pada al yang jadi isim anna. Ha tepat nasab. Ha <tutup> baca wa lam <-ma>, boleh. Wa lam ya'lam, summa anna lam dan bahawa salam itu La lam fi lillahi nah, Lillahi tu pasak kelapa Jadi isin ya, lah Bawasan lam fi lillahi da. Lam padan lillahi Hala apa tu Oh tu pun imma lil istihqaq Adakala pakamana istihqaq nah, Mustahak Kita kacak lah tu Berhak Kita kacak lah tu Berhak nah, Berhak Maknanya segala puji Tuhan Yang mustahak sungguh bagi siapa puji. Abah ha. ha. cakap ha. ke ya, ha. orang kedek kau kau kau kau kau kau kau hak kau hak kau kau hak kau kau kau kau kau kau kau kau hak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Hmm, Pasti ada malaikatlah la pekah tu. Oh gitu, kita kata tahu juga orang tu taruk mayat dok zolling jo Kita pergi puji oh demo, oh demo harato kita puji. Malaikat, ha nah, nah, nah. Kalau kita tak puji dia, ha jiwa menyakit kita pula dah. Ha kita puji supaya nak selamat. Tak Kau dah tu datuk jangan terlajak. Ah, hari kita kena geng dengan fekah lah pula Tapi nak rakyat kena di sini ni Nak rakyat kata Puji hak sebenar tu panggil mustahak Hak sebenar bagi siapa? Bagi Allah Sebab tu kita nak puji makhluk Kadang-kadang orang ni mustahak juga Suhaib benar puji Tapi lajak tak boleh pula Sebab tu Nabi Lara La tuturuni ni Jangan kamu melebihi puji aku jangan. Siapa agak aku anak Tuhan. Haa jangan. Kama ataratin Nasara Isa benar Maryam. Sebagaimana melampau puji oleh orang Nasara. Okay, Isa. Siapa agak kata Isa anak Tuhan. Haa jangan melampau. Puji itu puji telajak tak benar. No? Ha, Lepas. Ha, Lepas dia panggil telajak. Ah ha, tu mana kata puji Allah ha, sungguh puji Allah sebab kita puji Allah Allah yang kuasa Allah yang asal Allah yang kuasa segala-galanya Allah yang menentukan ah ha, tu dia Allah boleh kerana dia lah yang dimustahakkan puji itu bagi dia. Ah ha, dia panggil alela, dia panggil lam lilistiqah namanya. Aw atau pun lam lilikhtisasi tertentu. Bapak boleh kata puji-puji itu tertentu ia bagi Allah ah ha, tertentu ihtisas tertentu aulil milki oh boleh juga kata milik puji-puji itu milik kepunyaan bagi Allah oh lailil malik apa hmm, tu dia ada beza tu dua tiga tu tu ah hak huraiyah hak nini ah ha, duk dia anu baca dah kitab tu hak hak -ha kita juga ah ha, faqodian hasiah al-baijuri atah mata sanusina ah ha, mata umil barahin baca dah ha syek kita ni juga buat hasiah lepas tu dia jabatan dia ada orang takrir di tepi tu Inilah, Dia ja hurai perbezaan antara la milik la ikhtisah la istihqa hmm. kemudian fatahas sala min maka terdapatlah ah, terhasil hasil maka terdapatlah min ah, terdapatlah daripada ini ha ah, boleh ihtimala patah sulu patah sulu tak apa juga kalau patah aswala pun maka hasillah daripada ini hazal mazkur daripada kata anna min anna alfil hamdi itu tiga Mari tengok pula. dalam pada lillah itu tiga patiak tiap satu tu ha, tiga mana pukul kali tiga tiga kali tiga jadi semilla ha, atau mana kata patah sulu min haza ha, alaikum tu dan masuknya ihtimalatun walaupun boleh juga tahasula pun ha, maka hasillah daripada ini hazal mazkur ha daripada kata mana ni ha, min anna al fil ila akhri hasil oleh ihtimalatun Atau oleh berapa tanggungan boleh tanggung sampai 9 mm tepi ihtimal boleh bawa sampai 9 9 jalan macam mana itu depacara al dengan la lilah. Oh. Ha. Ha mana? kita kata alil al isti'raq. Ah la tu isti'qa, ikhtisas ahdi yang ketiga. Ha alil al jenis. Ah, al jenis. Ha ah, la dia isti'qa, ikhtisas milik. Ha ah, tiga. Ni pun ni. Ah apa nama mau lagi alil al ahdi. Ha ah, la dia tu isti'qa, ikhtisas milik. Ha ah, tiga pula jadi sembilan. Ha jawaban noh. Dek kita dah kata sama alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mati. Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah. Ada kata sama. Ha, ah pasti tak cara tu. Hmm. Bismillahirrah nah, mari kok mana 9 ni eh. Bismillahirrah ihtimal lah nah wisah na tu. Ah ha, kerana dia ni masalah jamik takwil dengan siwasah. Ah bismillah yang dibilakan. Haa, al ma'dudah takwil lah nak pisah gak. ihtimalatun tis'atun ihtimalatun ma'dudatun bitis'ah. Nah jadi selol. Ah nak pisah nahwuah. Qa'imatun tu jatuh titik tu. Nah qa'imatun. Ah 9 8 9 ihtimal ni 9 boleh-boleh 9 bawakan ye maiman yang terdiri ia dari terdiri ia ia datang ia mari daripada ah ia terbeik mari daripada ah tu boleh kata belaka tu munasabahnya yang terdiri yakni ia terbeik dari min darbi talatatin daripada pukul ketiga ah daripada dipukulkan tiga ah ia dapat masdar kepada eh, kepada maf'ul oh ataupun kalau pakai masdar daripada PM bina fa'ul gab dia panggil ha, idafah masdar kena if'il daripada dipukulkan 3 fi salasatin pada 3 ha, pukul 3 ha, pada 3 3 mana Alih-alih ha, alastu buat tiga wajah ah lam pula tu 3 tiap-tiap satu tu boleh bawa 3 ah ha, dipukulkan 3 ha, pada 3 jadilah nilas ah ha, dia dalam asmilah saat itu aa, katanya, so. daripada ah katanya yam taniu minha tertegoh daripadanya hak tak leh bawa ada sok tertegoh daripadonyo daripada tis'ah daripada hatilkal ihtimalat yang tis'ah itu tertegoh oleh ja'lullahi lil oleh menjadikan lam lil hamdi ja'lullah ai filillah menjadikan lam pada lillah lilmilki jadikan la tu maudu atal lilmilik ma ajli al terutama menjadi alil la yani fil nah lil ahdi ah ha, tu tak lebih hak tu nah kalau kita pakai alil la lil ahdi patul lam pada lillah nak pakai la lil milik tak boleh kau mana tu? Seolahlah kita na jenih puji. Ia tu pernah mo maklum itu mana puji maklum? Puji kodim bagi kodim, kodim bagi hadi. Allah puji dia, Allah puji hamba dia. Ah ha. dan kita puji Allah dan kita puji sesama kita. Ah ha, tu pak mana? Pak jin? Pak tu pak yang maklum tu. Kalau gitu bila kita menjadi alela tu, alil ahdi, pak tu nak menjadikan kallam pada lillah lillmilek itu tertegah tu so. Ah tu dia di atas tu tertegak tu Yamtani minha ja'alullahi lil milti ma ja'li al lil ahdi tapi ka ah bukan tegak mu telakan dak juga tu iza juila ni payah sikit nah ha iza juilal ma'hud apa bila dijadikan akan aa, alhamdul ma'hud ha terkedil Lepas tu, supaya alih, nampak tak alih tu, tu yang paling kata, apa, salah lah tu. Ha, Seperti kata, kalau kita tulis, kita koreng. Kita ha, koreng, kita oh, guris sikit. Ha, jadi, timbul nampak supaya huwa alih tak alih. Iza ju'ilal ma'hudu, huwal apabila dimjadikan alhamdul ma'hud itu, huwa alhamdul qadim boleh kata dhamir fasli atau boleh kata huwa mubtada Atau apakah huwa dhamir fasli ketika dia menjadi apabila dia menjadikan akal alhamdul mahud tu huwa ialah alhamdul qadim ah ha, puji qadim, faqad, maka hanya qadim fakat makahonyalah ha jadi pakak mana tak ada tak capu ah ha, tak ada capu dengan ha, apa dia kita nak hantar gana no? ha, alhamdul qadim fakat apo qaqi nah ha, kita ambil sikit itu. Ha, ah biduni tarkik nah ha, lilhamdul hadis nah ha, dengan tidak tarkik pada hadif hadiqah atau hamdul hadis ha la mana hmm, hmm. tengok wisuk dulu sebab apa tu boleh kata yam taniu kita nak menjadikan lal milik serta menjadi ala alalil ahli tapi apabila hak mahud ma ma bila kata alilal ahdi Puji, yang puji yang ya ma'luh puji ma'luh yang pak satu daripada puji ya ma'luh tu ialah alhamdul qadim ah ha, puji yang qadim mana Allah puji dia Allah puji hamba dia puji qadim kata ah fakat itu tak boleh apa, -apa? li'annal qadima la yumlaku kerana yang qadim tak boleh dimiliki hmm, kalau pa kata dimiliki kat mana baru baru barang yang dimiliki ni barang baru, baru. Haa, kali kita Allah puji Haa, Puji ibarat daripada ta'aluk ni lah ta kalam yang daripada ta'aluk Ibarat daripada ta'aluk kalam yang daripada ta'aluk Menunjuk atas puji Itu kapan puji yang kodih Pakal-pakal tu Lil milik kan Puji Haa, Yang kodih itu Ialah di milik Haa, Ialah milik bagi Allah Haa, Kali itu punya pihak baru pula Abang dia kata taklis tu Li al qadim la, la la yum laku Haa tidak Haa ha, kata mana tu Iza ju'ilal ma'hu tu Haa Apakah Haa apa nya Alhamdul khadim sahaja Adapun Bikhillah fima Bersalahan kelakuan Iza ju'ilal ma'hudu Apabila di menjadikan Aka yang maklum Alhamdul ma'hu itu Hamdaman Maaf, Oh ya kedua ju'ilal Aa ha, dijadikan ma'khuq itu pujinya makhluk itu ialah puji mereka yu'taddu bihamdihi yang dibilangkan aa ha, dengan pujinya. I, misalnya mana? Ya ta'ala. Seperti puji agaknya ta'ala wa hamdi anbiya'ihi dan pujikan segala nabi-nabinya ta'ala wa auliya'ihi dan pujikan segala auliya-nya ta'ala dan segala wa aspiak segala pilihan-nya pilihan Allah ta'ala. Ha, hak ni tak apa. Ha, apa makna bi khilas? Ha, hak ni fala yabtaniu. Nah, tak pernah mai sikit dia, apa bi khilas ai fala yabtaniu. Ha, tak dah Nah, mana pakai alil la lil li, li, li, aldi? Ha, lam lil milik. Apabila pakai makhuk tu, Hamdaman yu'taddu bihamdihi. Ah tak apa. Mana kita terkik. capu. Sebab apa boleh kata, Bikilah. Li'anah ni Ila pada orang tak pernah mazuh tu. Tak pernah dulu. Haa, Bikilah bi'aifalah yamdani'um. Maka tidak tertegahlah ia. Haa, ia ja'lul lam lil milik ma'ja'li ma alil adi san itu. Tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab apa tak tertegah? li anna al ma'hudah hina idzin karena al ma'hud li al hamd al ma'hudah hina idzin karena puji yang maklum ketika itu hina idju ila hina idju ila hamd ma na sabaki dia panggil huwal jumlatul murakkabatu ha ma'hud itu kena ke jemloh yang tersusun ha al jumlatul murakkabatu murakkabah mana mutarakkiba Ya ataupun yang disusun minal qadim minal hamdil qadim wal hadisi itu saja pak kaedah kita wal qaidatu ananya panggil tatminul illah dan bermula kaedah annal murakkaba minal qadim wal hadisi hadisun ha, itu dia kaedah kita apa yang disusun daripada yang qadim dan yang hadis ialah hadisun bila puji Allah, pujikan segala nabiNya, pujikan segala Awliya-Nya, pujikan segala Asfiyat Allah, segala orang pilih eh? Haa tu, maka orang panggil jemlah Haa jemlah, jadi hadis. Mila hadis tu, fayasih Hu aiyyum laka Maka sah bahawa dimilikkan Nyakat al hadis. Haa payah muda tu Nah, uleh-ulit Ah, Haa, uleh-ulit lah, ha, lah. Ha, payah tu kita uleh, tengok Seperti kita buat gapur-gapur payah Buat sekali tak Aku panah perut. Panah perut. Panah perut je buat pula. Buat awak tak jadi lagi. Panah perut tu. Aku nak buat jadi juga. Itu orang yang kena lagi tu. Jangan buat mak tak jadi. Masa lemuh. Nanti dia panggil orang hemoh rendah. Dia duduk situ. Buat awak kan nak jadi tak ada. Oh, rasa lemuh. Itu dia panggil hemoh rendah. Orang hemoh tinggi lagi. Panah perut. Dia panah lah tu. Panah lagi tak apa. Panah lah tu. Buat buah piwi Panah peruk. Bapak aku nak layu sikit. <laughs> dia. Payah sangat lah. Bapak panah peruk. Nak iriti juga. Dia kena duduk situ. Hemoh. Haa. Nah. Habis. Ah, Cukup dulu. Sebab untuk kita naik juga, Amuraja'ah lah. Hmm, Tanya-menanya lagi. Ataupun buka kitab lain. Yang ada lebih turat. Haa. tu. Haa. Kau luhu. Baru sambung ke mata. Haa. Ala filatihi. Wallah. Mm-hmm.